Seguimos con máis contidos en Si Radio Porriño Saúdo de quenlles fala, Tania Alonso Mañá é a noite máxica de Xanxuan De Gran Tradición en Galicia E tamén na parroquia porriñesa de Chenlo en particular E por iso, hoxe contamos no noso estudo Con tres membros da Comisión de Festas de Chenlo. Temos en primeiro lugar secretaria Ana Castro Bós días Buenos días Tamén contamos con Rosa Boubeta Bós días. días E con Ana Novoa, bós días, que tal? Hola, bós días Bueno, en eh, dous días de festa que tedes este ano Como ven sendo tradicional, non? Si, sí, como sempre é tradicional Pois sí, vamos a facer a, a típica fogueira uh -huh. eh, E despois o día siguiente Pois faremos a, a de San Joan Porque en moitos sitios só se fai a noite do 23, non? Vos, non? O dous días Si, sí, non só so dous días sí, Porque, eh, como sabrá, de so, non sei se saben San eh, Sanxuan é o noso patrón Claro, deixenlo, que pasa que ten un pouco máis relevancia Talvez a festa do niño, non? Si, sí, sí, a verdad que eh, Creo que nadie, nadie se Decidiu a cambiálo non? Uh -huh. Quizá Pero tamén todos os alrededores Realmente nadie que ten o que é a gran festa O que é o patrón uh -huh. O xeo sea, que non seremos nós solos Non, non é excepción, xaíno, eh, non? Efectivamente, efectivamente <risas> Bueno, pero Chen non sí que ten eh, esta festa arraigada precisamente, bueno, pa, festa do patrón, todo iso que dicía sabedes un poucoño como comezou esta festa aí na parroquia. Esa festa onde por lo que eu teño tendido xa leva de moitos anos, uh -huh. de moitos anos, moitos anos atrás. Eh antigamente aparecer incluso lle os, os os matrimonios que se iban casando, non? Iban por, eh, iban por, por fechas, non? Se se casou tal ano tal, pois eh Iban lle votando a eles Agora, uh -huh. nun momento determinado A parecer, quitause todo iso eh, Empezaron a facelo Pois pues iso cando ase, O que son as comisións de festas uh -huh. Bueno, hai unha cousa curiosa Enxelo tamén estas datas Que esa tradición de roubar Os carros e eh, cancelas eh, Portales Agora, como xe non tanto os carros e cancelas Pois roubamos outro tipo de cousas Contátenos así un poquinho que se fai durante eses días A ver, eh, Ana Isabel Hombre, pois, eh, como xa Moitos carros non hai, evidentemente eh, Pois rouban as cancelas Levan as hasta A iglesia, uh -huh. colgan dos árboles <risas> Levan hasta Carretillas se fai falta Pois cousas que pillan por diante Todo Pero a juventud sigue Salindo a Sí, sí, Esa yo noite toda a noite de troula a recoller cousas sí. Temos aquí un exemplo de juventud, como ben, decías Ana Isabel Que Ana no boa a terreira membro que temos aquí da Comisión de Festas Ana, contanos ¿Qué? e dinos a verdade Tifoches alguna vez a roubar os carros, cancelas e demais? Sí, sí, moitas anécdotas Sí, pois pues, veña, yante, contanos algunha se te acordas No, unha foi, bueno, por donde, a zona onde eu vivo Uhum -huh. E nada, fomos a bañarnos e unha piscina dun veciño sí. subimos por uns muiños. E sex esta piscina quedaba por riba dos muiños e ao baixar hacia casa pois queímos uns cantos arrebolos por ali e ah. moiitos cristos. Porque o de bañarse está ben, porque é unha tradición de San Xuán, non meterse na auga. Hm. Bueno, e algunha desas de veces que sale o veciño que a escopeta Pasou, bueno, por aí Si, sí, bueno, a mín no amenazarome un día Carome, que un veciño está aí que as suas propiedades Se si salen a roubar, bueno, sempre hai entendemento. non? Saben os veciños que é unha tradición Pero bueno, máis de un é un pouco Así, máis no. reacio, non? A estas tradicións Solo mandarnos pa casa, pero nada máis <risa> Porque Ana na tías no viña cantos anos des? 22. 22 E como te metes na comisión? Este ano a primeira vez? Sí sí. E como foi que te hai animaches? Nada, tamén están meus pais, eh, meu vale. irmán e eh, miña cuñada Bueno, todo en familia, entón, sí. non? <risas> Porque tamén formas parte desa de comisión de xente moza que hai en Xen Non, non Falando xa do programa de festas eh, deste ano Que nos pode contar os detalles? A ver, que temos te preparado para maña? Xa falamos un poquinho, pero así máis concretamente Temos a, a típica fogueira, moitaxes uh -huh. vamos a ter unha gran sardiñada, cunha gran Eso churra escada, <risas> co seu pan de millo, uh -huh. eh con todo iso e eh, e eh, vainos a amenizar o un trío, non? Que para que nos anime un pouquiño tamén a, a fogueira, non? Uh -huh. eh, entonces iso eh, Esperemos que tiñamos os Xente bastante sí. a, a apoyarnos E eh, a pasalo ben, sobre todo uh -huh. Porque esa noite, precisamente, preciso Para celebrar o pasalo ben Efectivamente, para claro sí. estar de noite toda a noite de troula De troula, exactamente De troula toda noite Bueno, esas sardiñas, ese pan de viño, e ese churrasco A que prezo están? Pois pues o precio eh, eh, Vamos a ver, según que guste a sardiña Primero hai sea, que mercar a sardiña <risa> está, a eh, Exactamente, a sardiña está moi cara Pois pues tal, pero bueno Procuraremos ter uns precios moi populares Por suposto que sí mm, Por que se ve vai estar a sardinha fresca Porque aínda tedes sí, que mercala Claro, eh. claro eh, E vale. ti sabes que este ano a sardinha vai moi cara uh -huh. Vai moi cara Bueno, e o domingo que tedes preparado? Pois por domingo temos bueno, a típica misa solene non? Uh -huh. eh, a, Temos comunións tamén Claro pues, Por suposto uh -huh. que hai as, as comunións E eh, despós eh, pues, teremos a, a banda de música de, de Redondela de? de Redondela coa misa uh -huh. tamén E despois tamén tenemos un, un grupiño tamén A noite para amenecer a festa mm. Bueno, está todo aquí mulleres Pero a comisión non é exclusivamente de mulleres, verdade? Non, a comisión somos mistas somos, somos unha serie de matrimonios E despois temos unha juventud ao nos alrededor tamén <risa> Cantos membros sodes este ano? Somos zoito Como vai sendo este ano? O mellor en relación a anteriores? A veces, máis ou menos Como está sendo iso de recadar diñeiro Para sacar allante as festas da parroquia? Bueno, iso é duro hai que mm. traballar, moito Por suposto, estamos traballando Moi duramente uh -huh. Con o co, bueno, co barcito que temos ali sí. A caseta, a caseta a famosa de famosa caseta de chen, efectivamente <risas> eh, Facendo cenas Organizamos cenas Xa tivemos dúas solamente de mulleres sí que pasámono moi ben. E eh, eh, de, okay. eh, de algúns um, produtos tamén máis um, pouco comuns, eh, frecuentes, um, gastronómicos, como pode ser o xabarín, por exemplo, non tamén? Eh, efectivamente, uh -huh. efectivamente. E se sí, dúas cenas de xabarín. Que é o que máis triunfa a hora de declarar cartos, Ana Isabel, este tipo de actividades? Bueno, os cada tutes, ano, os eh, no, campeonatos non tuvemos, de fútbolín. <risas> non tuvemos tutes, pero si sí tuvemos eh, tres campeonatos de futbolín que, a verdad, funcionaron moi ben. Eh, dous foron a nivel, pues, eh, para quen quixera notarse uh -huh. E eh, un foi a nivel solamente de xente de chembro Porque hai que decir que na caseta, eh. non e onde está ese fútbolín sí. Que de grande tradición tamén hai na parroquia, verdade? Si, sí, eh? a verdade é unha cousa que funciona A juventú é unha cousa que... Yo... Bueno, a juventú é non tan juventú eh? sí, Que parece un esquecido, pero sí. non, no. hai non Hai algúns maiores que, bueno, tamén lles gusta Van uh -huh. por ali, así que lles gusta botar as súas partidinhas Anacixou a súa uh -huh. sí. Ana, fútbolín? Si, sí, estou yo mandando aí un pouco <risas> hai que ir probando, non a veces de sí. gaña algo. Eh, bueno, hai que dicir tamén que te ves novo centro sociocultural aí en Chenlo, antiga caixa reitoral reformada. Aínda non está de todo lista, ¿non? Pero pronto estará. Sí, faltalle, hombre, amueblala xa para empezar porque mm -hmm. está aínda así totalmente vacía. E algún detallito, pero bueno, esperemos que pronto este en funcionamento para Por porque tanto non tiña centro sociocultural, tiñades no, a caseta, entonces, os bares, e... caseta, temos a, o local da entidade que é onde está a biblioteca pública. é uh -huh. eh, bueno un antigo colegio porque agora non se dá clases, pois se facían algunhas actividades como este gimnasia ou pintura ou cousas así, uh -huh. pero bueno, agora si temos un centro cultural aí, pois esperemos poder disfrutar del. Eh, bueno, allantándonos a esa segunda festa que preparades A festa do niño Que nos podes contar xa Que para agosto, agosto setembro por aí, non? Agosto, no, agosto. Agosto, agosto, agosto Algo okay. que llantara hoinda nun tedes nada pechado De momento os días sabedes por lo menos Quantos días van ser? Tres, por exemplo? Tres, sí, sí. sí. Sí. Que era o habitual, non? 18, 19 e 20 de agosto ¿no? uh -huh. Bueno, as datas están concretadas, non? Sí. Logo, pouco a pouco, xa irá desgranando E nos iremos informando sí, <ríe> nos... Vamos a mirar o que recaudamos Estalas, según o que haya, pois pues... Iré uh -huh. <ríe> de desdando conta Desas de orquestas e demais, non? Bueno, e como a moña é noite de Xanxuan E xa pa pechar un pouco aquí a entrevista Coñece de rituais típicos desanoite de Alguns? Sí, de, de, o típico de saltar de, de, Encima da, da fogueira sí. eh, ali, ali sueles Moito andar alrededor da fogueira sí. Máis que saltar quizá Rodeala Creo que son nove veces sí, sí. No sé, Iso é o que máis facemos ali eh? Todos os anos de andar Arrededor das da fogueiras Ao parecer impares Eh, eh, voltas impares voltas Iso, Iso solle facer moito Bueno, tamén as, as ervas famosas, eh? Uh -huh. Hai que puñer as ervas de, de remollo sí, Para, para después, lavar a cara día seguinte O día seguinte lava a la cara Nos teñenos amenazadas que nos van a duchar con ela No dia <ríe> no, no día seguinte, pero bueno Pois pues a, <susual> es... a, a ver se si rituais traen sorte a sorte de desexada é moito éxito con esta festa de Xanxuan de gran tradición aí en Chenlo Graziñas as tres por Virdes Ana Isabel, Rosa Boubeta e Ana Noboa e eh, contamos convosco para a próxima festa Que vos parece? Pois pues ¿Sí? Sí, sí, por pues suposto sí. que sí <ríe> Até a próxima, chao Vale, gracias, Ania